За чверть години таксист висадив мене біля готелю. Цей готель знаходився на розі адлі Стріт на вулиці Мохаммеда Фаріда. Адлі, один з центральних проспектів столиці, виглядав мертвим і застиглим, наче навколо ні людей, ні машин. Каїр почав мене лякати. Перед тим, як проситися до готелю, я зайшов на перехрестя і подивився на південь уздовж вулиці Фаріда. Сонце видряпалося достатньо високо. Проспект чудово освітлювався і був таким самим спорожнілим, як і Альліст. Два суміжні квартали, до з Каср-Аль-Ніл, аж дзвеніли порожнеч. Мимоволі, я відчув себе персонажем комп'ютерної гри, закинутим у таємниче місто, де всі мешканці сконали від невідомої інфекції і на якого за рогом чекає зграя за Подивився на мобілку, десять по восьм. Це через те, що сьогодні п'ятниця у мусульман, вихідні – це п'ятниця та субота. Пояснення було нікудишнім, однак нічого ліпшого придумати не вдавалося. Біля входу в готель чекав новий сюрприз. Каїро Старс займав другий поверх старого багатоповерхового будинку – в історичному центрі Каїра. Вхід був збоку боку айдлі високі і страшенно старі дерев'яні двері. Я посмикав, поборіле від часу металеве кільце. Нічого не сталося. Двері були зачиненими. «Чорт!» – хмурю брови. «Що за фінти?» – посмикав удруге. Постукав. Нуль реакції. Сердито пирхаючи, я скинув наплічник на тротуар, і взявся шукати путівник. Якщо зірки зачинені, потрібно шукати нову нічліжку. Несподівано двері трохи відчинилися. Крізь щелину визернуло зморщене обличчя вугільного кольору. Підсунувшись ближче, я впізнав літнього нумібійця-охоронця. «Хелло!» Хело, притискаюся до щелини. «Пізнаєте мене?» «Макс з України!» Я тут зупинявся перед самим Новим роком. Секунд п'ять чорне обличчя номібійця ну, зберігало насторожний вираз, а тоді розплилось у посміс. Двері прочинилися ширше, якраз настільки, щоб я зміг проскочити всередину. Ассалям алейкум, мир вам. іще раз вітаюся. Старий тим часом зачиняє двері на замок. Що трапилось? Чому ви зачиняєтеся? Охоронець Пробубонів щось у відповідь, я навіть не розібрав, чи він арабською говорив, чи своєю говіркою, і тиснув рукою: "Що? Що там?" Він показав на південний захід, туди, де за кілька сотень метрів від готелю простягся Тахрір, центральний майдан єгипетської столиці. Правда, тоді я цього не зрозумів. Добре, зрештою, я махнув руками, покинувши надію, домогтися чогось від бійці. А Хасан є? Чоловік провів правицею бік у напрямку сходів, мовляв, піднімайся. Гаразд, я тоді піду до нього. Шукран, подякував я. На другому поверсі все було без змін. Хасан куняв за стійкою реєстрації, обіперши селіктим на стіл і вклавши, Засмаглу лисину в долоню. За стійкою на комп'ютері прокручувався якийсь фільм. Салям! Як життя, Хасане? Це знову я. На вигляд Хасанові було років тридцять, щонайбільше тридцять п'ять. Звичайної статури, мого зросту, без зайвої ваги, тільки руки видавалися непропорційними, довгими і кутастими. Закінчуюсь м'язистими по-арабськи, волохатими долонями. Він любив картаті сорочки, зашпилюючи їх до останнього гудзика на шиї. Інтелігентне, земрійне обличчя робило менеджера молодшим чимось схожим на заклопотаного студента. «О, Максе, ти приїхав!» Хасан був усміхненим і завжди готовим допомогти, як і більшість простих єгиптян. «Я ж обіцяв, що повернусь, гордо випалив я». Я пам'ятаю, але єгиптянин розгубив. Що, ви зачиняєтесь на ремонт? Ні, просто ти надовго. На півтора тижня. Лечу додому 6 лютого. Не напряму, з пересадкою в Сирії. Журнал «Мандрі» надав мені зворотній квиток лише з Дамаска до Києва. Білет із Каїра до Дамаска докуповував сам. Хасан похитав головою, я напружив. «Ти хіба не знаєш?» – потупившись, спитав чоловік. «Не знаю, чого. У нас тут революція. Ти що? Ти справді нічого не знаєш? Та що я маю знати? Я місяць був у пустелі». Єгиптянин погладив лисину і мовив. «Сідай, я зроблю тобі чаю». «Уже три дні, як відключений мобільний зв'язок та інтернет», – розказував Хасан. На столі стояв порцеляновий чайник, я сьорбав чай з маленького келишка, з таких за Союзу цмулили вірменський коньяк. Чому? Влада боїться, щоб не вийшло так, як у Тунісі. 14 січня 2011, буквально за два тижні до заворушень у Єгипті, туніські демонстранти добилися відставки президента Бенналі який правив державою з 1987 року, 74-річний зін Елябідін Бен Алі підібгав хвіст, склав повноваження і драпонув до Саудівської Аравії, перед тим розпустивши уряд. Аналітики пов'язують швидкий успіх революції в Тунісі з тим, що демонстранти координували свої дії через інтернет Головним чином через мережу Фейсбук, – провадив далі Хасан, – Мубарак вирішив діяти на випередження і обірвав усі засоби. Примітка Хосні Мубарак – єгипетський військовий, політичний та державний діяч.